Du somnade till slut Det är det första du tänker när veckaklockan ringer Du räknar bakåt Två och en halv timme sen Det kommer gå bra Det kommer gå bra Du cyklar genom mörkret och snän. Buskurorna lyser upp gatan med färgglada annonser Spiroxan Atrepresil Hexinockt. Amberänt. På jobbet klarar du dig fram till lunch innan du faller av stolen. När du vaknar står chefen och tittar ner på dig med en bekymrad min. Du det här går inte längre, säger hon. I väntrummet på företagshälsovården ser du flera monster. Finistin. En leende man håller i ett nyfött barn En chans att leva längre står det på en ljusblå bakgrund Du leds in i undersökningsrummet Läkaren vid skrivbordet reser sig och skakar din hand Sen får du svara på frågor Har du sovit dåligt mer än tre dagar i rad? Upplever du ibland att tankarna bara snurrar runt? Läkaren fyller i dina svar på datorn. Sen tar han av sig glasögonen och lutar sig tillbaka i stolen. Du tycker du känner igen honom. Du har en orosbetingad sömnstörning, säger han. 32 av alla män och 43 procent av alla kvinnor lider av samma sak. Det finns hjälp att få. Han ler. Och så säger han. Ikväll. Kommer du sova gott? På kvällen håller du det rosa pillret i handen. Hexinokt, 40 milligram. Innan du gick visade han dig studierna som gjorts. Och gav dig en hel lunta med informationsmaterial. Få biverkningar. Extremt liten risk för beroende. Trots det tvekar du en sekund. Sen lägger du tabletten på tungan och sväljer. Vi gör ett program om våra stora samhällsproblem. Om vad som kan hända i framtiden, men också om vad som händer här och nu. Många menar att den medicinska vetenskapen är i kris. Att vi inte längre kan lita på mycket av det som sägs om medicinerna vi stoppar i oss. Vad har det för konsekvenser för vår hälsa och våra liv? Och vad händer när vi inte längre kan avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Du lyssnar på P3 Dystopia. Du har så här bra. Du sover åtta timmar per natt för första gången i ditt liv. All oro är borta. All rädsla. Det är som att hela världen har öppnat sig. Det har bara gått två veckor sedan du började ta medicinen. Och nu kan du inte ens komma ihåg hur det var förut. Du kan till och med låta din flickvän sova över igen- Du står i köket. Klockan visar kvart över tre. Du har ingen aning om hur du kom hit. Kylskåpsdörren står öppen så du stänger den och går tillbaka till sängen och somnar om. Efter ett par månader är oron tillbaka. Du ligger vaken igen. Din läkare dubblar dosen till 80 milligram. Men den där känslan från de första veckorna kommer inte tillbaka- du fortsätter vakna upp ibland på konstiga ställen i huset mitt i natten. En morgon lägger du märke till små rispor på köksbordet. Som att någon skurit i bordskivan med en kniv. Du ringer din läkare. Han säger att du inte ska oroa dig. Det finns inga studier som visar att medicinen skulle orsaka som Tvärtom, används den för att hjälpa dem som går i sömnen. För säkerhets skull så ger han dig ett nytt recept: 160 milligram. Den natten sover din tjej över. Du sover oroligt. I drömmen slåss du med hundar. Små vita fjädrar faller genom luften runt dig. I handen håller du en av köksknivarna. Din flickvän står i hörnet i sovrummet, alldeles skräckslagen. Mitt i sängen är ett stort hål karvat i bäddmadrassen. Du rusar in i badrummet och väcklar ut bipacksedeln på dina tabletter. Då plötsligt slår det dig. Nu vet du varst du kände igen läkaren ifrån- du rotar genom din väska och dra fram informationsbroschyren du fick på Företagshälsovården. Där. Alla förtjänar en god natts sömn, står det. Fråga din läkare om Hexinokt. Och så en bild på en leende man. Samma bild som på buskuren. Dr. Porter Russell. Friska Företagshälsovård. Tömmer pillerburken i toaletten. Och spolar. Nästa natt kommer abstinensen. Klockan halv två är du blöt av svett. Klockan tre minuter i fyra drabbas du av det första av fyra epileptiska anfall. Klockan noll fem slutar ditt hjärta slå. It's mysterious, it's deadly and it's baffling medical science. Acquired immune deficiency syndrome. På tidigt 80-tal när fler och fler började dö i den mystiska AIDS-epidemin- så visste man inte vad det var som orsakade den. En tidig teori man hade var att den spreds via kroppsvätskor. Blood, saliva, urine or feces. Sperm? Also sperm. Numera vet vi att vi inte kan få AIDS av saliv, urin eller bajs- men att blod var en av vägarna som HIV-virus spreds- blev uppenbart ganska snabbt. Man hade nämligen börjat se att personer med blöda sjuka drabbades. Blöda sjuka, eller hemofili, innebär att man saknar ett protein- som gör att blodet kan levra sig- det här är en smärtsam och dödlig sjukdom. Men en svensk upptäckt på 50-talet visade att man kan utvinna det här proteinet ur friska människors blodplasma och ge det som en medicin till personer som saknade. det. Och sedan dess så har de flesta blöda sjuka kunnat leva hyfsat normala liv. Den här medicinen tillverkades av tiotusentals olika personers blodplasma. Och det räckte med att några stycken som donerat var smittade med HIV för att viruset skulle infektera hela produktionen och konsekvenserna var fruktansvärda. In recent months the killer disease AIDS has started to take a deadly toll among hemophiliacs in Britain. Over half have been infected with the AIDS virus after being treated with a National Health Service supplied clotting agent factor 8 designed to cure their blood disorder. Storbritannien, precis som många andra länder, importerade mycket av sin medicin från USA där en av tillverkarna var den tyska medicinjätten Bayer. Och i januari 1983 så skrev chefen som ansvarade för att samla in plasma till Bayer att citat det finns starka bevis för att aids sprids via plasmaprodukter. Mr Jefferson was the first patient with hemophilia som died of aids in this city. A further hemophiliac has died of aids since then. I have one further patient with full blown aids. Det här är en brittisk dokumentär från 1985- men redan innan patienter började dö av sjukdomen- så hade importörer av Bayers medicin runt om i världen blivit oroliga. En del länder stoppade importen. Och det är nu den här historien tar en makaber vändning. Man kan ju tänka sig att ett företag som tillverkar en produkt- som ger sina kunder AIDS- ska göra allt de kan för att stoppa spridningen. Men det är inte alls vad som hände- i en artikel i The New York Times från 2003 som är baserad på offentliggjorda dokument och kommunikation från Bayer så framgår det att företaget istället skickade ett brev till importörer i 21 länder där man beskrev kopplingarna mellan deras medicin och AIDS som, citat, grundlösa spekulationer. Bland annat Frankrike som tidigare stoppat importen valde då att fortsätta använda den infekterade medicinen. Ungefär samtidigt så gjorde företagen en viktig upptäckt. Genom att värmebehandla medicinen så kunde man göra den säker igen. Men det här är makaber twist nummer två. Trots att man nu hade en ny säker produkt så fortsatte man att tillverka den gamla infekterade medicinen. Anledningen, enligt de här dokumenten som New York Times har granskat, var att Bayer hade flera kontrakt med tillverkare som inte gick att bryta- och för att det inte skulle bli en förlustaffär så körde man på med förhoppningen att man ändå skulle kunna sälja den här smittade medicinen. Men vem skulle vilja köpa AIDS-smittad medicin? Ingen såklart. Så vad gör man då? Jo, man hittar marknader där man inte hört de dåliga nyheterna än. I Hongkong använde man den smittade medicinen fram tills det att situationen blev uppenbart ohållbar. I handlingarna New York Times kommit över så kan man läsa om hur den lokala distributören för Bayer ringer upp högkvarteret i USA och säger att de blöda sjuka är rädda, att barn blivit infekterade av HIV, att föräldrar är hysteriska. Svaret från Bayer är att den säkra medicinen är reserverad för USA och Europa men ni kan få några doser till de citat mest högljudda patienterna. Och i till exempel Taiwan så hade man överhuvudtaget ingen aning om att det fanns en säker medicin. New York Times har intervjuat doktor Shen Minching som var chef för den största kliniken för blöda sjuka. Han fick reda på att det fanns en säker medicin först när han for på konferens i USA i juli 1985. När han återvände hem så insisterade han på att de taiwanesiska myndigheterna genast skulle sluta importera den här smittade medicinen. Men på många sätt så var det redan för sent. 44 av hans patienter, bland annat en tvååring, hade redan utvecklat AIDS. När Times-artikeln kom ut 2003 så hade 23 av de patienterna dött. I ett skriftligt svar till tidningen skrev Bayer att de, när de sålde den smittade medicinen, betett sig, citat, ansvarsfullt, humant och etiskt. Ethics is a very fine sort of a word to apply to what goes on in the pharmaceutical industry. It sounds good to us, but they know how to behave. They just don't find it profitable to behave. Den som pratar här är Marcia Angel, tidigare chefsredaktör för New England Journal of Medicine- en av världens mest högaktade medicinska tidskrifter och det är i en intervju med centret för bioetik vid Harvard. Hon pratar inte specifikt om när Bayer spred AIDS i Asien utan om alla de skandaler som gång efter annan uppdagats om läkemedelsbranschen. There is not that I can think of a single large drug company that has not been guilty of fraud and most of them have actually pleaded när vi bestämde oss för att göra ett avsnitt om läkemedel så hade jag någon slags idé om att det skulle handla om så kallade drug dystopias. En subgenre i den dystopiska fiktionen där man kan hitta allt från Huxleys Brave New World där folk tar soma för att bli glada och fogliga till Karin Bojes Kalocain med sitt sanningsserum eller DS6 spelen där ett företag har monopol på den livsviktiga drogen Neuropocene. You think everyone gets documented by choice? Shit happens. And then what? You're saddled with Neuropocene injections for the rest of your life, and that shit costs money. Och tanken var att se om det fanns något tecken i samtiden som pekar åt något av de här hållen. Men så började vi göra research och istället för att handla om något potentiellt dystopiskt framtidsscenario så kommer det här avsnittet att handla om någonting som pågår här och nu, mitt framför näsan på oss allihop. Bara nu för någon månad sedan så inleddes ytterligare en stor rättegång mot ett läkemedelsföretag. Franska Servier står åtalade för att ha orsakat upp mot 2000 dödsfall. Och de flesta av er som lyssnar har säkert hört om den här eller någon av de andra otaliga skandalerna genom åren. Men det är inte skandalerna i sig som är storyn här. Det är någonting som går mycket djupare- Our cover story this week may lead you to question much of what you hear and read about scientific and medical studies. Från en annan intervju med Marcia Angel i programmet Full Measure. It's a cautionary note issued by respected industry leaders who say unseen interests are exerting enormous control over research. That a large percentage of articles in prestigious medical journals are simply not to be believed. 2010 skrev Marcia Angel i The New York Review of Books att citat... Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskning som publiceras eller lita på officiella medicinska riktlinjer. Slutcitat. I came to the New England Journal of Medicine in 1979. Starting about then was when you saw the drug companies assert more and more control. They would design the research themselves. You know, you can do a lot of mischief in how you design a trial. Och det här låter ju så sjukt mycket som sånt där big pharma-konspirationsteoretiskt skitsnack. Att hade det varit någon annan som hade sagt det här så hade jag nog inte brytt mig. Men Marcia har över 20 års erfarenhet av att jobba för en av världens mest seriösa medicinska tidskrifter. Och dessutom säger hon inte ensam om sina åsikter. Richard Horton, den världsberömda medicinska tidskriften The Lancets redaktör, skrev i The Lancet 2015 att citat mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften- kan helt enkelt vara falsk. Vetenskapen har vänt sig mot mörkret. Slutcitat. Vad är det egentligen de pratar om? Vad är läkemedelsföretagens roll? Och vad händer egentligen om vi inte längre kan lita- på de som säger åt oss vilka läkemedel vi ska ta? Det är det som vi ska försöka reda ut i det här avsnittet. Vi kan inte the de effects effekterna av mediciner that vi prescribe. If we do not have to all of the det här är Ben Goldacre, läkare och författare till boken Bad Pharma i ett TED-talk. Men vi tar det från början. I en perfekt värld fungerar det ungefär så här. Forskare och läkare på universitet och på läkemedelsföretag arbetar för att hitta nya botemedel och mediciner mot sjukdomar. De tar fram en medicin och testar den först på djur och sen på människor i så kallade kliniska studier. Some Sheila Lane, chef för organisationen Sense Science i ett annat TED Talk. The results from those trials are then used by governments who have to decide whether to pay for the medicine, by regulators who decide whether to allow the medicine to be sold. Och för att alla inblandade ska veta vad som funkar och vad som inte funkar och vad som kan vara farligt så publiceras resultaten i vetenskapliga tidskrifter. En slags gemensam världsomspännande kunskapsbas för doktorer, forskare och företag. Och viktigt för att man ska kunna lita på att de här studierna är sanna och rättvisande så granskas resultaten noggrant av andra forskare inom samma forskningsfält innan de publiceras så kallad peer reviewing. Det är ett ganska bra system. Ja, yeah, it just to be that way as you described it. Pretty simple. Marcia Angel, igen. And it began to change as the pharmaceutical industry became richer, more powerful, more influential. Det finns två huvudsakliga anledningar till att Marcia och många andra inte längre tycker att man kan lita på den publicerade läkemedelsforskningen. Den ena handlar om data som hålls hemlig. Den andra handlar om att datan i sig är missvisande. Och vi kan börja med missvisande data. Det main thing that has changed is that there is more and more industry control over the kinds of data that are produced and the dissemination of the results of those clinical trials. Det här är Jill Fisher, docent i socialmedicin och bioetik vid universitetet i North Carolina. I sin bok Medical Research for Hire beskriver hon hur kliniska studier fram till tidiga 90-talet oftast gjordes av läkare på universitet och sjukhus. Men att de sedan dess allt mer har flyttats till den privata sektorn där insynen är begränsad och där ekonomiska intressen styr forskningen. The clinical trial process is becoming less scientific so to speak. There's much more concern about getting new drugs on the market then to make sure that the drugs that are on the market really are effective or really are safe. And I think this is a really big problem. Till exempel, om ditt huvudsakliga mål är att till varje pris bevisa att din nya medicin funkar, så kommer du försöka designa din studie så att den visar just det. Let's just say you were running a clinical trial for diabetes. Well, the pharmaceutical industry might determine that they wanted people younger than 60 in the trial and without comorbidities. In clinical practice you might see lots of patients who are older than 60 and a lot of patients who not only have diabetes but have hypertension as well and the clinical trials might not have included those participants. Redan här även om det inte egentligen finns något fuffens i själva studien så blir det svårt för läkare att på ett säkert sätt kunna skriva ut medicinen mena gill. You would have to look att vi var det participants who var enrolled in this klinal trial. How do they compare till the patients that I served. Men det finns mycket värre exempel på vad som kan hända när ekonomiska motiv får styra studierna. En 196, Pfizer was trying to get approval for a new antibiotic that they thought was gonna be en blockbuster drugg. Det här är Joe Stevens, reporter på Washington Post och den som avslöjade vad som skedde i Nigeria 1996- när läkemedelsjätten Pfizer skulle få sin nya antibiotika godkänt för behandling av barn. The you extension your patent and make more by testing but it's very difficult to get children to experimental the US. a lot of hoops that through Dessutom hade djurförsöken inte varit särskilt lovande. Så vad ska man göra då? Jo, vid det här laget pågick en fruktansvärd epidemi- av hjärnhinneinflammation i Nigeria- och Pfizer tog tillfället i akt. De snabbt, i en trial- upp deras drug- på en DC-9 och flyttade den Nigeria. På sjukhuset i Kano i Nigeria- var läkare utan gränser redan på plats- och hjälpte de drabbade med den medicin- som man visste fungerade. Men Pfizer tog över en del av sjukhuset- och började sina experiment- 200 barn deltog. Hälften fick Pfizers nya medicin och hälften fick den beprövade medicinen, men om någon anledning bara en tredjedel av den rekommenderade dosen. Dessutom, enligt Joe Stevens, hade inte föräldrarna gett sin tillåtelse till studien. Pfizer hade inga no written, signerade och informerade konsentformulär från föräldrar som skulle bevisa att föräldrarna visste att deras barn tog experimentell läkemedel och hade gått på detta. De hade inte dessa. 11 children died, others suffered disabling injuries including deafness, muteness, paralysis, brain damage, loss of sight, slurred speech. Klockan är halv sex här i Ekot. Regeringen i Nigeria har stämt det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer och krävt ett skadestånd på motsvarande 49 miljarder kronor. Stämningen trots stämningen och trots att Pfizer till och med anklagades för mord, så blev det märkligt nog ingen rättegång- Pfizer gick med på att betala bara en dryg procent av det de stämdes på och sen var ärendet mer eller mindre avskrivet. The men så 14 år senare så började WikiLeaks publicera läckta amerikanska diplomatdokument. One of the cables reveals that the pharmaceutical giant Pfizer hired investigators to dig up dirt on Nigeria's former attorney general last year in an effort to pressure him to drop a 6 billion dollar lawsuit against the company. Och låter det här väldigt likt en spionthriller så är det inte så konstigt. John le Carré använde sig av den här historien som inspiration till boken och senare filmen The Constant Gardener. Om jag säger att den där- Vi vet om din fru, Mr. Gwill. Jag mm -hmm. Pfizer, som idag är världens största läkemedelsföretag- vidhåller att de inte gjort något fel- och att överlevnaden för barnen som deltog i studien- var högre än om de inte fått någon behandling alls. Enskilda dåligt genomförda studier- vars huvudsakliga syfte är att få ut en ny produkt på marknaden- kan orsaka stor skada. Både för testpersonerna om någonting går fel- och för vetenskapen om de ändå funkar och publiceras. Men det är den andra faktorn vi nämnde som verkligen orsakar förödelse inom medicinvetenskapen runt hela världen. Det är hemlighållandet av studier. When you go to a doctor and they prescribe you a medicine, you presume it's been tested and we know everything there is to know about whether it works, right? Sheila Lane. Igen. Well, guess what? A lot of the time that's just not the case är för att hälften av de kliniska som har på som vi använder idag, har publicerat resultat. Det här att positiva resultat, alltså att något funkar, har lättare att bli publicerade än negativa, kallas för publication bias, och det är i grunden inte läkemedelsföretagens fel. Det är liksom inbyggt i systemet. Ben Goldicker ta förmågan att förutsäga framtiden som ett exempel. Just last year, a researcher called Daryl Bem conducted a piece of research where he found evidence of precognitive powers in undergraduate students and this was published in a peer-reviewed academic journal and most of the people who read this just said okay, well fair enough but I think that's a fluke, that's a freak because I know that if I did a study where I found no evidence that undergraduate students had precognitive powers, it probably wouldn't get published in a journal. Och det är ju egentligen samma logik som gäller för oss journalister. Om vi utreder en misstänkt korruptionshärva och hittar bevis så kommer vi verkligen att se till så att alla får veta det. Men om det visar sig att nej, det var ingen korruption, då är det inte säkert att det blir någon artikel alls. Publication bias inom journalistiken leder i värsta fall till att en del läsare får en skev världsbild och kanske tror att omvärlden är mer kaotisk och farlig än vad den egentligen är. Men inom medicinsk forskning så är det värre. In this It costs lives. Skillnaden är att mycket av läkemedelsforskningen är statistisk i sin natur. Och att inte se alla studier på en medicin är lika illa som om individuella försökspersoner inte redovisas i en studie. Ben jämförde med att singla slant. If I flipped a coin a hundred times but then withheld the results from you from half of those tosses I could make it look as if I had a coin that always came up heads But that wouldn't mean that I had a two-headed coin That would mean that I was a chancer and you were an idiot for letting me get away with it But this is exactly what we blindly tolerate in the whole of evidence-based medicine ett av de värsta exemplen på vad som kan hända när all data inte görs tillgänglig är hjärtmedicinen Lorcanite som motverkar oregelbundna hjärtslag eller arytmi. 1980 gjordes en studie för att ta reda på om den här medicinen kunde hjälpa folk som just överlevt en hjärtattack. 50 patients got Lorcanide and of those patients 10 died. Another 50 patients got a dummy placebo sugar pill with no active ingredient and only one of them died. Ett mycket dåligt resultat alltså. Enligt forskarna själva försökte man faktiskt få studien publicerad ändå. Först i The Lancet och sen i tre andra vetenskapliga tidskrifter. Men de blev refuserade varje gång. Studien blev alltså aldrig läst av andra forskare. Och det skulle komma att få fruktansvärda konsekvenser. Unfortunately, over the course of the next five, ten years, other companies had the same idea about drugs that would prevent arrhythmias in people who've had heart attacks. These drugs were brought to market, they were prescribed very widely because heart attacks are a very common thing. And it took so long for us to find out that these drugs also caused an increased rate of death. That before we detected that safety signal, over a hundred thousand people died unnecessarily in America from the prescription of antiarrhythmic drugs. Det här är ett exempel på när forskarna ändå har försökt göra det rätta- och publicerat ett resultat som säger det här funkar inte, det är farligt- och ändå inte lyckats. Lägg då till alla ekonomiska incitament som gör att man kan tjäna väldigt mycket- på att undanhålla information. Och du får ett väldigt osäkert system där det kan vara nästan omöjligt- för läkare att veta om de verkligen ger sina patienter rätt medicin. So this is a drug called reboxetine, and this is a drug that I myself have prescribed. It's an antidepressant. I read all of the studies that I could on this drug. I read the one study that was published that showed that reboxetine was better than placebo, and I read the other three studies that were published that showed that reboxetine was just as good as any other antidepressant. But it turned out that I was misled. In fact, seven trials were conducted. One of them was positive and that was published, but six of them were negative and they were left unpublished. I felt misled. It's becoming okay attit a result in a trial that you don't like, att du kan putt trial into your bottom jar, forget about it and move on to the next thing. It's what's been dun the world over. And it's not okay. And it's gotta stopp. It has got to stopp. Men kanske en uppmärksam lyssnare nu invänder myndigheterna då. För att en medicin ska kunna sälja sitt land så behöver del landets myndigheter godkänna den först. Och myndigheterna får oftast ta del av studier som inte publicerats i tidskrifter. Men enligt bland annat Peter Götze, en dansk läkare och författare till bland annat boken Deadly Medicines and Organized Crime, så spelar det ingen roll. Eftersom företagen ändå är de som gör dokumentationen. Föreställ dig om jag hade kommit till bilinspektionen med en låda papper och sa åt dem att jag hade testat min bil mycket mer noggrant än de någonsin kunde få tid att göra. Så de behövde inte titta på min bil. De skulle bara titta på mina papper. De skulle ju skratta. Och det är ändå så vi har arrangerat godkännande av läkemedel. Sen har vi också problemet med svängdörrar mellan myndigheterna och industrin. Det tydligaste exemplet i Europa var nog när Thomas Lönngren- som var högsta chef på EMA- avgick den 28 december 2010. EMA är alltså den europeiska läkemedelsmyndigheten. Fyra dagar senare började han jobba som konsult åt läkemedelsindustrin. Samma industri som han fram tills dess skulle övervaka. Och i USA så är det här ren rutin. The 60 Minutes Washington Post investigation exposed the role played by former drug regulators who went to work for the drug industry. Special interests are part of the fabric of Washington. And despite Donald Trump's campaign promise, the revolving door between government and industry keeps on spinning. His front runner to be Health and Human Services Secretary Alex Azar is a former pharmaceutical executive the very concentrated industries can only really be understood by people who come from the executive ranks of the companies that dominate them. Det här är journalisten och författaren Cory Doctorow. So you see all the regulators are drawn from the upper echelons of the firms that they're notionally regulating and when they finish their turn in government they go back to those firms and so it becomes a form of self-regulation. Det finns väldigt många led i den här kedjan som bygger upp kunskapsbasen som har visat sig vara så känsliga för pengar alltså att ett läkemedelsföretag som har råd att investera väldigt mycket kan komma förbi det som den evidensbaserade metoden var tänkt att bidra med nämligen att vi skulle få korrekt information om hur saker och ting ser ut och fungerar. Det här är psykiatern och författaren Åsa Nilsson. Och det hon säger här leder oss in på nästa del av det här programmet. För nu när vi har etablerat hur sårbart det medicinska systemet och själva vetenskapen är för påverkan så är det dags att prata om exakt hur företagen använder sina pengar för att styra allt från publikationer till läkare och patienter. För är det någonting som läkemedelsföretagen har så är det pengar. Welcome to alox.com, the place where future billionaires come to get informed. Vad gör de med de här pengarna? Inom branschen så gillar man ju att peka på de stora kostnaderna för utveckling av nya mediciner. Och det stämmer ju såklart också. Men enligt en studie som BBC och Washington Post och andra rapporterade om för några år sedan- så spenderade nio av de tio största läkemedelsföretagen mer på marknadsföring än på utveckling och forskning. Jill Fisheriam. Largely, the And there are definitely some commentators say where the real innovation of the pharmaceutical industry is, is in marketing, not in research and development. Så hur gör de då? Ja, slår du på tvn i USA så kan det låta så här. Get in your way? När amerikanska FDA, The Food and Drug Administration, luckrade upp reglerna för läkemedelsreklam i slutet på 90-talet så var det en viss typ av medicin som dominerade tv-rutorna. The kinds of products that were most heavily advertised on TV were products like drugs for erectile dysfunction or baldness. Och logiken bakom var ju ganska uppenbar. Det här var mediciner som läkarna inte skulle skriva ut själva i första taget. A physician might not say to their patient, well look, you you look very bald today. Would you like a prescription for, um, for a drug that could help with that or... Asking about their sex life When they're coming in about something else So there was this sense That there were some kind of products That you really needed to get patients to know about In order to ask their physicians for them Isn't it time you talk to your doctor about Viagra 20 million men already have Men ganska snabbt så spårar det ur For adults with advanced non-small cell lung cancer This is big A chance to live longer With Opdivo now in the US, there are so many commercials for cancer drugs and things like that. And these are very expensive drugs. They're also peddling a false hope about how efficacious these drugs can be see your doctor right away if you experience new or worsening cough chest pain shortness of breath diarrhea severe stomach pain or tenderness severe nausea or vomiting extreme fatigue constipation excessive thirst or urine swollen ankles loss of appetite rash itching headache confusion hallucinations muscle or joint pain flushing fever or weakness a chance to live longer och faktum är att i resten av världen, förutom USA och Nya Zeeland, så är den här typen av marknadsföring av tunga receptbelagda läkemedel direkt till konsumenter förbjuden. Anledningen, enligt Ben Goldacre, är att den fungerar. Det vill säga, den förvränger den evidensbaserade utskrivningen av det som ska vara bäst för patienten. Och istället ökar försäljningen av preparat baserat på sånt patienter har hört och sett på tv. Men... Eftersom det här är olagligt i den allra största delen av världen och eftersom det alltid är läkaren som i slutändan bestämmer vad som skrivs ut så är det inte heller på vanlig reklam som företagen lägger krutet. Den största delen av pengarna går till helt andra saker. Det här är från Morgon Eko 2016. Vård och behandling av patienter runt om i världen hotas av korruptionen inom den globala läkemedels- och hälsosektorn. Rapporten är fylld av exempel på oetisk marknadsföring, förfalskade mediciner och mutor till beslutsfattare och läkare. Regelrätta mutor till läkare, kartellbildning och annat direkt olagligt förekommer inom läkemedelsindustrin. Det tydligaste exemplet kanske var när några av de största läkemedelsföretagen i ett helt decennium drev en vitaminkartell som delade upp världen mellan sig och kom överens om höjda priser. Lustigt nog döpte de sin kartell till... Vitamins Incorporated. Men det är inte det vi ska prata om här. Det är istället en verksamhet som existerar någonstans i gränslandet mellan vanlig marknadsföring och korruption och som oftast riktas direkt till läkarna eller som John Oliver uttryckte det i sitt TV-program. Drug companies know that doctors hold all the real power in the prescription drug business, which is why while well, they spend nearly 4 billion dollars a year marketing directly to us de spenderar en 24 miljarder dollar direkt till Och de här påverkansoperationerna kan börja så oskyldigt- som med en så kallad informationslunch. Åsa Nilsson berättar. Då kom ju läkemedelsföretagen och så bjöd de på en liten lunch- och där var det väldigt reglerat att det fick inte vara dyrt- så där man fick ofta en lång gång och en eller något sånt. Och så berättade de om sitt senaste preparat- och jag insåg ju då relativt sent att det var ju faktiskt inte läkemedelsinformation utan det var ju, um, vad ska jag kalla det för? Propaganda. Ett steg upp från informationsluncher finns betalda konferenser, resor och dyra middagar. Då åker man med det här företaget som bekostar ens resa och ens hotell uppe i och så vidare. Och då får man frågan, är du påverkad av det här? Och så säger då... Brant, nej, jag var verkligen inte påverkad av att få på en god middag eller att få ett stetoskop graverat med mitt namn som vanligt när jag var yngre. Men om man tittar på vad folk skriver ut efter en sån här insats- så visar det sig att förläkemedelsfövertagen är det här välanvänta pengar. Och ytterligare ett steg upp så finns jakten på så kallade key opinion leaders. Så det är någon som har förmågan att influera andra. Om man bara börjar ut- i would look for the det här är en läkemedelsförsäljare vid namn Mike som i ett YouTube-klipp berättar om varför det är viktigt att rekrytera sådana här medicinska influencers. then the medical director is going to be the person that's going to influence them. How is he going to influence them? He's probably going to tell them what to do, right? Men man kan inte alltid betala läkare som man gör vanliga influencers på Instagram. Istället, säger Mike, så kan man spela på deras professionella ambitioner, finansiera deras forskning, ge dem kontakter med big shots inom deras område, se till att de får prestigefyllda talarpositioner på företagssponsrade konferenser. Let's not forget these people have their careers they're building too and if you can understand what their goals are and help them achieve them then you've, you've really done some great work. Och om man odlar och stärker ett antal key opinion leaders så kan man åstadkomma mycket mer än bara mer utskrivningar. Been able to to of of Industrin köper ju hook key goodwill bland professorer och överläkare och docenter och så vidare. De blir anknutna till en firma, till advisory board eller som konsulent- och sen får de pengar och sen har man ett inflytande på hela hälsosektorn. När man väl rekryterat några tunga namn till sitt företag- så kan man till exempel börja spökskriva vetenskapliga artiklar- och sen ber de här personerna att sätta sina namn på dem. En studie av sex stora medicinska tidskrifter visade att nästan var tionde artikel var spökskriven- ett exempel är från företaget Merck- vars gikt medicin Vioxx visade sig ge patienter hjärtinfarkter. Peter Götze igen. Det var ju folk som hade fått hjärtinfarkt i studierna- som Merck inte redogjorde för. De försvann helt enkelt- eller också kallades dyssavsockern någonting annat. Så det var ju forskningsfusk. Personen som stod som huvudförfattare för den missvisande artikeln- en reumatolog vid universitetet i Arizona- erkände allt i en intervju med New York Times- där han sa, citat- Merck designade studien, betalade för studien- och utförde studien. Den skrevs hos Merck och när den var klar- skickades den till mig för redigering. Sen finns det en grej till man kan göra- med Key Opinion Leaders. I offentliggjorda dokument från företaget Lillys- utveckling av det antipsykotiska läkemedlet Suprexa- framgår det att man med hjälp av Key Opinion Leaders- tänkt, citat, skapa ett behov- slöt citat av medicinen. Yeah, that's been called disease mongering where you have a product and you want to make a blockbuster drug out of it so you try to basically craft a, an illness that will correspond with that. Det kanske mest uppmärksammade exemplet på sån här disease mongering skedde runt millennieskiftet i samband med att Pfizer ville utveckla ett slags Viagra fast för kvinnor. It's a secret epidemic. But 43% of American women experience some kind of sexual dysfunction. 43% of women suffer from what is now called female sexual dysfunction. Here's the actual paper that was in the Journal of the American Medical Association that first launched this 43% figure on the world. Det här är forskare och journalisten Ray Moihan i dokumentären Orgasm Inc. It's based on a survey from the early 90s. Women were asked a, a series of questions about common sexual difficulties that they might experience. Har du under två månader eller mer saknat intresse för sex, haft svårt att få orgasm, inte funnit sex djungebart och så vidare. If they answered yes to any of these problems they were put into a box that said female sexual dysfunction. And that's how you get to the 43% figure. I andra studier där man faktiskt frågat kvinnor om de upplever att de har problem med sitt sexliv så svarar bara 18% procent ja och bara 6% procent säger att de har måttliga eller stora problem. Ed Laumann, the sociologist from Chicago who did this survey, he himself says that a lot of these 43% of women är perfectly normal. That's his words. And a lot of their problems arise out of perfectly reasonable responses of the human organism to challenges and stress. När den här artikeln först publicerades så stod det ingenting om gäv från författarnas sida. Men efter ett tag så kom sanningen fram. A correction appears in a subsequent issue of the journal disclosing that those authors had financial ties to Pfizer. The pharmaceutical industry through a whole range of very sophisticated PR and marketing strategies is actually changing how we all think about our bodies, about our health and about our, our diseases. essentially you're turning healthy people into patients. det finns typ hundra ytterligare säljstrategier vi skulle kunna prata om här men istället så skulle jag vilja ta upp ett konkret exempel där ett läkemedelsföretag använde alla sina muskler för att sälja så mycket som möjligt av sin produkt. Och på så sätt skapade en fullständig social katastrof och orsakade hundratusentals dödssoffer. Det finns ingen fråga om att våra bästa och starkaste lärmediciner är opioider. Men de är de samma drugger som har en reputation för att skapa addikten och andra tydliga saker. Nu, i faktum... Det här är Alan Spanos, en läkare i Raleigh North Carolina. Det han säger om hur ofarliga opioider är- kommer från en reklamfilm som företaget Purdue Pharma gjorde i slutet av 90-talet. Det Alan Spanos gör reklam för är den tunga, smärtstillande opioiden oxycontin- jag var i Alan Spanos hemstad Rally i mitten på 2000-talet. Och utan att jag förstod det då så fick jag faktiskt en slags ögonblicksbild av det som senare kom att kallas opioidepidemin. epidemin Jag och en kompis var på väg från Washington DC till Florida med buss. Och jag hade skrivit på ett musikforum på nätet och frågat om det fanns någon på vägen som ville låta oss sova över en natt eller två. En person som vi här kan kalla för Colin skrev Visst, jag plockar upp er på stationen. Vi klev av på Greyhound-stationen i Rally och mötte oss av Colin och hans mamma. För det visade sig att Colin bara var 15 år och bodde hemma och inte fick köra bilen. Han bodde i ett stort och fint hus och första dagen vi var där så ville han ta med oss och spela Lasertag. Jag tror det kallas för Laserdome i Sverige. Men Colin hade inga pengar. Istället sa han att han skulle be sin mamma om några oxys. Oxys, förklarade han, var hans mammas cancermedicin. Om han behövde pengar så brukade han få några att sälja till sina vänner. Hans mamma gav honom ett rosa piller i handen. Och medan jag och min kompis tog på skorna i hallen så försvann Colin in i vardagsrummet. Efter ett tag gick jag efter honom och fick se hur han satt i fotöljen och krossade ett av pillerna till ett stoft på glasbordet. Sen rullade han en dollarsedel till ett rör och snortade pulvret. Det slutade med att vi fick låna honom pengar till Lasertag. När det här är från dokumentären Oxiana- om hur Oxycontin förstörde en hel ort i Appalacherna och en intervju med journalisten Beth Macy- som har skrivit om samma ämne. Så vad var det som hände? För att förstå det så måste vi gå tillbaka- till mitten av 90-talet, till just innan Oxycontin lanserades. This graph here. This is oxycodone consumption in the United States in blue and Europe in red. Akutläkaren Chris Johnson visar en graf under ett TED-talk. Vi ser en blå och en röd linje som båda löper rakt horisontellt strax ovanför noll. Från 80-talet till ganska exakt 1996. So here we are, a little bit above Europe per person, up until the mid-90s and then we did that. Det blå strecket sticker iväg nästan rakt uppåt bilder som ett slags Mount Everest ovanpå den röda linjen Europas konsumtion som ligger kvar på marknivå. From the years 1992 to 2012 the number of prescriptions of opioids in this country tripled. Och the size of the prescriptions got bigger. So it wasn't just the number of prescriptions being written, the amount of opioid in every prescription massively increased. So how did the opioid manufacturers gain control of the marketplace? Jo, 1996 har Purdue Pharma release fäst för sin smärtstillande medicin. Och Richard Sackler, företagets dåvarande vice-försäljningschef- och medlem i familjen som äger företaget håller ett tal. Han säger, citat- Lanseringen av Oxycontin-tabletter kommer att följas av en snöstorm- av utskrivningar. En snöstorm som kommer att vara djup, tät och vit. Men Oxycontin är som sagt en opioid- den är mycket nära besläktad med heroin och att heroin är extremt beroendeframkallande har man vetat i över hundra år. Heroin förbjöds i USA redan 1924 och sedan dess så har de flesta läkare av förklarliga skäl varit extremt försiktiga med att skriva ut opioider. Hur skulle man ändra på det här? Number one is this: to recruit pain specialists at academic centers to be the key opinion leaders and thought leaders, and their goal... Det här känner ni igen. En av dessa key opinion leaders var en man vid namn Russell Portnoy. Addiction when treating pain is distinctly uncommon. If a person does not have a history, a personal history of substance abuse and does not have a history in the family of substance abuse most doctors can feel very assured that that person is not going to become addicted. Det här är Portnoy i tv-inslag från Good Morning America. Något han också ofta sa, och som stod i reklambroschyrer och annat från Purdue Pharma, och som ni hörde läkaren Alan Spanos säga tidigare, var att mindre än en procent av de som behandlades med opioider blev beroende. Var kom den siffran ifrån? It came from an article in The New England Journal of Medicine. It was published in 1980 by Jane Porter Herschel, Jick. Och det låter ju bra. En vetenskaplig studie publicerad i en av de mest prestigefyllda tidskrifterna. Men tittade man lite närmare så såg man ett ganska stort problem med den här så kallade studien. Dessutom handlade de här fem meningarna en insändare inte ens om människor som fått opioider mot långvarig smärta- det var en observation av hur patienter som fått ett fåtal doser smärtstillande på ett sjukhus reagerade under tiden som de befann sig på själva sjukhuset. It said nothing about treating chronic pain with med And this was the great failure of medical ethics. That sort of paragraph in i scientific terms is called observationell observational study. You look after the fact and you observed that's interesting. Okay? That's the beginning of the process. That's not the end. What you should do after you observ det: like, how do we prove this? Do we think that more people can take these safely och indefinitely? Let's do an experiment. The experiment was never done. Beväpnade med den här så kallade studien, och med ett antal key opinion leaders och med en del andra löst underbyggda teorier så började Purdue Pharma jobba. Det första man gjorde var att skicka sina försäljare till utsatta områden där många led av kronisk verk efter att ha arbetat i fabriker och i gruvor och redan fick mildare verktabletter utskrivna. Beth Macy beskriver effekten på de här utsatta områdena som omedelbar. Right away they started having high schoolers ODing in the library. They started having almost a quarter percent of high school seniors having tried it. 71-year-old farmers who had previously, because of coal mining injuries, taken safely Lortab and taking OxyContin as instructed and still becoming wildly immediately addicted to this drug and losing their families, losing their livelihoods and ultimately losing their lives. Before det här är Johnny Sullivan från en reklamfilm för Oxycontin som Purdue producerade 1998. Han och flera andra patienter som medverkade blev beroende. Johnny och en till dog. Lauren förlorade sitt jobb men överlevde. Jag lost my jobb och I lost min insurance, Så det blev till den punkt där jag inte kunde när Lauren blev av med sin sjukförsäkring och inte längre hade råd med oxycontin- så slutade hon och tog sig ur sitt opioidberoende. Men det går inte att överdriva hur otroligt svårt det kan vara att sluta- när man väl blivit beroende- det här är från en dokumentär från Al Jazeera 2014. Så du skadar dig själv order att gå till doktorn? 9 Och fungerar inte det, eller om man inte har råd, så får man gå och köpa det som finns på gatan. So how many, if we start from this side, have moved from prescription drugs to heroin? Everybody. Yeah, heroin so much more cheaper. You guys have all seen the stories about heroin and fentanyl, and I, I would encourage you not to view these as separate problems. Chris Johnsonian. Three out of four users of heroin began with pills. Often what happens is that a patient who became dependent on the pills over years and found their supply getting a, a more difficult to come by or too expensive, they would turn to heroin which was often cheaper. Ett sätt att mäta resultatet av allt det här är att titta på rena dödsoffer. In the year 1999, the total number of opioid overdose deaths in this country was 6,000. That was 4,000 from prescription opioids and then another 2,000 from heroin. In 2016, that number had climbed to 50,000. 2017 steg siffran till 70 000 dödsoffer på ett år. Och totalt mellan 1990 och idag så beräknas över en halv miljon människor dött i USA på grund av överdoser av opioider. Över hälften av dem från receptbelagda läkemedel. Och eftersom den här epidemin har skett till största delen i en era av mobilkameror och sociala medier så finns det en avgrund av fruktansvärda videoklipp och hur den här statistiken ser ut i verkligheten. Jag tänker inte spela upp något av dem här för det känns fel och för hemskt. Men till exempel så kan man se ett klipp där en tvååring gråtandes försöker väcka sin medvetslösa mamma efter att hon kollapsat av en överdos på golvet på leksaksavdelningen i en dollarstore. Dödsoffren är ju också bara toppen på isberget. När stora delar av ett samhälle blir beroende av tunga droger så säger det ju sig själv att det blir en massa mer problem överallt. Cory Doktorov igen. One of the opioid addiction is that it, it's correlated with a rise in both property and personal crime uh, including things like copper stripping and all of those other things that you do when you're a desperate junkie looking to get enough money for your next score. Och vill man få en inblick i de här externaliteterna som det ibland kallas de kedjereaktioner som har satts igång av opiatkrisen så kan man titta på dokumentären Oxiana som vi nämnde tidigare. Den målar ett porträtt av vad som hände när Oxycontin kom till Oxycontin i West Virginia, ett litet samhälle med bördrik tusen invånare. It's getting bad. Like you really can't trust a lot of people. People rob old people for their medicine. My brother was murdered. He was found behind this house in a pool. He was tied down with cinder blocks around his neck and stuff. I mean, people just I turn up me, and then uh... all of a sudden they're gone, and then they find their bones somewhere. My grandma freaks out, because over in Metheny, they found, like, bones of, I don't think it was one or two of them girls that was missing from Oceania, and all they found was their I opioidepidemin ser vi enligt bland annat Jill Fisher hur allt som är fel med läkemedelsbranschen kommer samman och skapar någonting fruktansvärt. It's the kind of crisis that shouldn't be a surprise, really, that when you think about all of these factors that come into play. The amount of marketing that happens, the degree to which clinical trials really don't show safety or efficacy—that it was a perfect storm for something like this to happen. It's your classic externality corruption story, where you have privatized concentrated gains and socialized diffused losses. So we all, as a society, bear the costs, but all of the profits just accrue to a, a very small number of players. Men vi ser också något ytterligare. Eftersom Purdue Pharma idag är stämda av 48 av USAs 50 delstater har tusentals interna dokument och e-mails blivit offentliggjorda. Och det visar sig väldigt tydligt att familjen Sackler, multimiljardärerna som äger företaget, och speciellt Richard Sackler, han som ville se en snöstorm av utskrivningar, har gjort allt, allt de har kunnat för att driva på den här epidemin. You get to a stage just a few years ago where sales of OxyContin start to level off. And there's an obvious reason for that, which is the doctors have woken up to the fact that this drug is killing people. Det här är Patrick Radden Keefe, en undersökande journalist vid The New Yorker, intervjuad i PBS NewsHour under 2019. And this clearly drives him nuts and he's saying, you know, we need to keep pushing. We want bigger doses of the drug for longer periods of time when you started having people dying of overdoses he is very involved in emails saying look the way we're going to this is that it's about drug addicts these people are criminals this is not our problem I the victims I the victims absolutely det här fortsätter Inni det allra sista. They're fully aware of the crisis. They're fully aware of the huge, just astonishing human toll. So these aren't emails from 10-15 years ago. This is in you know, just in the last few years, 2016, 2017, when the country is reeling from this epidemic. Inside Purdue Pharma, they're still thinking, how can we push this drug? I en tidig mailkonversation skriver Robert Kajko, skaparen av Oxycontin, till Richard Sackler, citat. Om oxycontin inte kontrolleras så är det väldigt troligt att medicinen kommer att missbrukas. Svaret han får från Richard Sackler är en fråga. Citat. Hur mycket skulle det öka vår försäljning? Så vad kan man göra åt det här? Skadan från opioidepidemin är ju redan skedd. Men går det att se till så att det inte händer igen med någon annan medicin? Och går det att fixa de större bakomliggande problemen i den medicinska vetenskapen? Vi ska prata om det strax, men först skulle jag vilja ta upp en annan grej. Några av er kanske redan undrat vad Cory Doctorow gör i det här programmet egentligen. Han är ju huvudsakligen känd för att ha skrivit dystopiska romaner som till exempel Little Brother- som inte alls har att göra med läkemedelsindustrin- Anledningen är att jag nyss lyssnade på ett avsnitt av den utmärkta podden Sean Carroll's Mindscape. där Corey var med. Avsnittet där handlade egentligen om internetmonopol, men Corey sa någonting som fick mig att haja till. Vi har ju just beskrivit en epidemi som beror på att folk tar läkemedel som man kanske inte borde ta. Men det finns också en epidemi som pågår just nu som beror på att folk vägrar ta läkemedel som de måste ta. Det här är från Ekot, 1 december 2019. Mässlingsepidemin på önationen Samoa blir allt värre. Närmare 50 personer, de allra flesta små barn, har dött i sjukdomen. Och bara nu i dagarna när vi spelar in det här avsnittet så har man börjat gripa antivaccinförespråkare på ön. Här är ett inslag från Global News. This so-called anti-vaxxer Edwin Tamaseze is now under arrest charged with incitement against a government. Even on Thursday he had promoted the use of vitamin C to cure the disease. The World Health Organization says misinformation like this is the reason almost 10 million people contracted measles last year. Och poängen Corey att de här två epidemierna, opioidepidemin och antivaccinsepidemin- de har ihop. I think if you want to know why people are willing to believe in antivax, ask yourself what the opioid crisis did to our confidence in the medical establishment. Som vi har hört genom hela det här avsnittet så finns det så otroligt mycket fusk och propaganda och regelrätta konspirationer inom läkemedelsindustrin som är på riktigt. And so when you have conspiracy theories that are real, Ingen av oss kan veta tillräckligt om världen för att själva kunna avgöra i alla situationer vad som är sant eller falskt. Istället så väljer vi personer och källor som vi tycker att vi kan lita på. Och när de här personerna och källorna visar sig ha ljugit för oss om någonting som är väldigt viktigt. Till exempel blir man beroende av de här starka smärtstillande tabletterna. Då måste vi leta efter nya källor och nya personer vi kan lita på. That that right Donald Trump says the system is rigged. Obviously the system is rigged. And then he says climate change is a Chinese hoax. Well, If he's the only one willing to tell you the truth about a conspiracy that kind of everyone knows but no one wants to talk about. When he then goes on to announce that he is in possession of unique information about other conspiracies, he takes on the air of plausibility. Och som ett annat exempel kan vi ta storyen om Bayer som vi började det här avsnittet med. Där patienter medvetet infekterats med HIV på 80-talet. Jag sökte på Youtube för att hitta ljud till den berättelsen. Och bland de översta träffarna fanns Russia Today och trots att han har sparkats från plattformen den världskända konspirationsteoretikern Alex Jones. Eller tar journalisten som intervjuade Marcia Angel i ett klipp i början av programmet hon som sa det här. Our cover den här veckan kan leda till att mycket av du hör och om och Hennes namn är Cheryl Atkinson, tidigare grävande journalist på CBS News- men också ökänd och hårt kritiserad för att vi upprepade tillfällen har spridit den seglivade myten- om att vaccin orsakar autism. Och för varje gång vi får reda på att en person, en myndighet eller ett företag som vi tidigare litat på har ljugit för oss- så blir personer som Cheryl eller Alex Jones mer trovärdiga. Och går det riktigt illa så kommer vi inte längre ha några som helst verktyg för att skilja det som är sant från det som är falskt. Eller som Cory Doctorow uttryckte det, when the truth seeking process becomes an auction, then you are left Så vad kan göras åt allt det här? Går det att återställa förtroendet för den evidensbaserade medicinska vetenskapen så att vi kan ta oss upp ur det här som Corey kallar kunskapens tomrum? Går det att få ett stopp på de ständiga skandalerna inom läkemedelsindustrin? Och hur ska man göra för att katastrofen med opioidkrisen inte ska kunna hända igen? Om vi börjar med förtroendet för vetenskapen så finns det ett par förslag. Först att säkra kvaliteten på de kliniska studier som görs. Jill Fisher. Some of that might be to say that you can't limit the age of participants in clinical trials or if you're doing drug development on a disease where there are always or very often comorbidities then we need to see clinical trials where you're enrolling patients that have those diseases that tend to go together. Sen, för att bli av med publication bias, så finns det bara ett sätt att fixa problemet, menar bland annat Ben Goldacre. Och här har det faktiskt tagits ett litet steg framåt. EU-parlamentet och ministerrådet har nämligen enats om ett lagförslag som gör det obligatoriskt för läkemedelsbolag att publicera resultaten av sina kliniska studier i en offentlig databas. Det här lagförslaget klubbades redan 2014 men på grund av tekniska problem har databasen skjutits upp i flera år. Den har legat upp i perioder men när vi spelar in det här avsnittet i december 2019 så ligger den ner igen. Under den tid som den låg uppe så såg man en positiv sak och det var att läkemedelsföretagen faktiskt var ganska bra på att registrera sina studier. Långt bättre än vad universiteten och akademin var. Men som Goldacker säger, även när det fungerar, så löser den inte problemet med tidigare hemlighållna studier. On the basis of that in the past years. Sen är det många som menar att lösningen måste gå djupare. Att själva incitamenten bakom utvecklingen, produktionen och försäljningen av läkemedel inte fungerar idag. är företag. Whose mission är att För att fixa det här problemet med olika målsättningar har Åsa Nilssonne ett förslag. Att läkemedelsföretagen skulle tvingas ha styrelsemedlemmar från exempelvis läkare utan gränser eller från kyrkan. Så att man kunde balansera läkemedelsföretagets realistiska önskemål om att gå med vinst med någon slags skyldighet att inte bara tänka på vinsten utan även tänka på den effekt deras arbete har på folks liv och hälsa och överlevnad faktiskt. Peter Götze är inne på samma spår men vill gå betydligt längre. Jag har argumenterat i artiklar att läkemedelsutveckling borde vara offentlig. Det är redan så att verkliga framsteg på läkemedelsområdet kommer inte från firman. Det kommer från offentligt betalt forskning, så vi kunde lika väl ta steget fullt ut. Även om inget av de här större systemskiftena skulle ske så tror till exempel Fisher att det ändå kommer att bli bättre. Utvecklingen har gått så långt åt fel håll att det inte längre är möjligt att blunda. There are now just so many more people questioning these practices and doing really detailed careful analyses of all the ways that the industry is not serving us. So in some ways, yeah, I am hopeful. Jag vet inte vad som händer med Collin som jag träffade i North Carolina. Om han fortfarande lever så är han 26 år idag. Det vi vet är att opioidepidemin fortsätter skörda tiotusentals offer varje år. Skadan är redan skedd. Så frågan är återigen, hur ska vi kunna se till att något liknande inte händer en gång till? Enligt Patrick Radin Keefe finns det faktiskt något unikt med de pågående rättsprocesserna mot Purdue Pharma som skulle kunna öppna för en förändring. What this Massachusetts case has done is kind of pierced the corporate veil. It's no longer just Purdue Pharma. Now the sacros have all been named. Till skillnad mot så många andra rättsfall med läkemedelsindustrin- så är det nu alltså enskilda individer, familjen Sackler, som står i centrum. Och i slutändan så kan det vara det som gör hela skillnaden. Corey Doctorow igen. The example set by the catastrophic outcomes for people who step across the line- It changes the culture of the whole industry not permanently but it maybe opens the space for creating some policies where no one from industry is going to show up and say you can't have that policy it would destroy the industry because the policy is obviously in response to something that the industry has done that presented an existential threat to our species. Men det här hänger på att konsekvenserna för de ansvariga blir just katastrofala. För som både Corey och Peter Goethe säger så har det visats gång på gång på gång att böter och skadestånd, oavsett hur stora, inte har särskilt mycket effekt. Om vi verkligen vill förändra det här systemet så ska folk hamna i fängelse. Än så länge har ingen ansvarig för opioidepidemin hamnat bakom galler. Men Purdue Pharma har begärt sig själva i konkurs och rättsprocesserna går vidare. Och kanske vet vi snart om det här är början på slutet för just den här särskilda sortens blinda girighet. Det är väldigt lätt att vara cynisk om man tittar på historien. Men Cory Doctorow tror att det faktiskt finns en chans att rättvisa skipas. You know, if you want to either hold on to your mansion in a country with a functioning police force or send your kids to a university in a functional country that isn't crumbling, then your body and your stuff is always going to be in reach of the public authorities. You can in theory Go live on a yacht in the Grand Cayman. Vilket hans vän gjorde för att slippa betala skatt när han köptes ut ur sitt miljardföretag. Five years later he came back and paid the tax on it. Because five years in the Grand Caymans was stultifying, right? There's only so much cocaine you can snort off an oligarch's daughter before you find yourself dreaming of going to somewhere where stuff is happening that matters in the world. Du har lyssnat på p Dystopia med mig, Viktor Harris Och med mig, Toril Kornfeldt. En enorm källförteckning till det här avsnittet finns på Sveriges Radio.se-dystopia. Och vill du diskutera så kan du komma till Facebookgruppen P3 Dystopia Eftersnack. Det här avsnittet gjordes strax innan julen 2019 och är skrivet och hopklippt av mig med input från Toril här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Micke Lindberg skötte ljudfix och mastering. Vi hörs! Uh. Don't know just where I'm going, but I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like a spike into my vein and i tell you things aren't quite the same when on my run and i feel just like jesus son and i guess that i just don't know and i guess that i just don't know p3 sveriges radio p3